با د فرض دي زم په فرض دي زم سامنا دي سام چې ته چاهي ساموقدر دا مقرر دا اغل چې سوار کو دغه نه پسته وقشلی دي زم سامنا پستا افزر د امور سلاصو یا ولا مقاسم ورکا یا ولا سلو زم ما بقیا ورکا دوا یا سدوس د ټولمال ورکا دا, دا جد د فر قانون شو څنګه قانون شو چې د زه سام د سام نه پستا دو امور 300 نا کم یو چستا خو خو وغه ولا ورکان یا مقاسما یا سلص دټو یا سلص د ما بقیا د زی فرض نه پاتې یعنی سلص د ټول سلص نا د ما بقیا د زی فرض نه سلص یا د ټول مال صدوس یا د ټول یا ما بقیا سلصو یا مقاسمو ولا ورکان د کی چې کوم یو غره وا او دي وس په دې کې دا مثالونه جی پی اس کې دا پاغي فتکړې دي چې کله به مقاسمه مغوري لکه اول مثال کله به سوزد ما پکې غوري لکه دوم مثال کله به سود وسټول ما غوري لکه درې مثالو لکه درې مثالو اوس دا وقایې کې دی دا چې سړی ته د میسر ستونځ د ما ښار نکي یا مقاصدونه غوړا واده په منزله د اوروږه ځوان کزو جن وجد و اخن دا گورو زی فرق زوجین دے خدم را شو آ, یا یاوی خواهن شو آ, آ, دا غریب بس کئی ستا کئی خجو مطلق دا دے جو ددری رازی پوری دے سوگ ملمان رازی یا جو دعا دے کئی کلا ازرکی دے یو سرا بل سرا بل سرا داسی جدا کلا بیا بیر تلوار کنی بیا بیر او دا غی مر فتمو جو بیاجو درک دیونه کیتو چې خپل وضعیت کې خرابې تا په کومه ا کذاو چې ختم را شو خوانی پاتې شو وجد یوی نیک پاتې شو د خزی او اخر یوی پاتې شو آیا نیو کالاتې مونږ څه کولایەه مثلا یو شان ده مثلا یو شان ده اوس پتی دې کې مپطالب مونږه څه چل کو نو مساله د دو, دو دا دکهېصف کې راغې دپارې صف دی اوله دلی نیستشته که نه اچا نو په مساله کې چې واې سفره شي ممسه د دوه شوې ص په کې راغېغې کې واحد دا ل کا هغه دو لپاره د جدوار کا ضرور لپاره پنیصففرې مقاسمه ور شو نو یو په دو نبره برېږي که نداغو آغا عادت با پدواو کهو دو دونی چار دو دونی اچمان خام دو دای خورید پا نمناسید اچار آچار و آغا صریع بیره اولی جغنیوی ناچار اغنیوی ناچار پدر آوری آچار تاپو تا حکومه نمسلت سنورو نشوا مسلت سنورو نشوا سنورو نشوا نو پسالو ورو کینې سو ور کاځو تا پاتې دوچې د مو کا سمې زنا یو چې دې نې کته ور کده مړی یو ور ور کده مړی دا کارو ندي الله کړی دا غن کارو ندي الله کړی او ژوندې بلی شي ګډې واخې مړی ها خپل خپل واخله بزی خپل واخله بزی ه وه اماما د مابقی یا سوس د ماب وررکه پس د فر د دي سهام نه دا بل مثال یم چې خید نو په دی کې د داوس د مابقییا چې کومې دا د ټولوونه غواړ دی دا د ونه نه یا س د معبقی وررک مثال تهه کا جد وهجدتن وه آخرې یا کوم تا بنیادی مول شو یا ویني ک پاتیشو یا ویني اپاتیشو اه اه له ني کړو بودای بودای وا خوي ني زورنا پاتيشو وخت ني واي اور نو اصل مصلحت شپون ده دغه کپو کې سو دوسر اره اصل مصلحت سندا نقشه بدای شي اصل مصلحت شپون شو جدیل پرسودسته نو پاتشو پینزو پاتشو پینزو نو ده دی باز پا خیر که بده تهوی چه کسر را تا نو بیای پدی تاریخی سر داگی انتظامو که تخی جدیل پرسودسته ور که دا دی فرض ده پاتشو پینزو آغیل پرسودست نیشته آغیل پرسودستو نشته به نو چه سولست نیشته کنه داشپا گول پرسودسته چی دو دی دنه له پر سولوس تیج دری دی دولوس د پینزولوس پر سولوس, سولوس نشته خمس شته ایدر پر نو مطلب دا چې پینز په دې جوړه لري پر سولوس نشته د موږ جټ د سولوس پسې تک واوا مخراج د سولوس پسې د سولوس ثلاثی او په سودوشکی وای چې تاو کې و او 18 چيتي 18 نو داتې ته د تاریخي سره و کې نو دا اټل شین او جدل لپاره ډری ور کا فاتت شو فندلز دا رج دې سول استیجاله بنځ دې د نکته ور کا اب باقی چه دیه لسپاتی شو اخوانو تسلور سلور دهور سیجی او اختیل پار دوار که اختیل پار داشتو طریقات نخشبانی پوشو ای کنا وید آکان سلسل باقی خیرن لکه دغمی سال شو ویسلسل باقی غره لکه دغمی سال کی ججد لپاره سدوس سلسل باقی وره لیکن په پنجو اصول مستې نو موږ پنجو اور په درو کې دیور په پنجو کې اتل استینه شو کله چې سوو سماخی وره ولا پد جدول ولیس باقی سلسم صحيح اد باقی لپاره نو لكه په پنجو لپاره سلسي صحيح نو فجر او هم د سلول چې ثلاثه دي د سلول سه چې په اصل متن کې چې دا ښکونه و نمسره اكرنشوا نپا اتركي يعني تقسيم منغه حكم التوارث فان تركت جدن وزوجن وبنتا وام و اختا لعبن او اولع ابن ويبداك خبره فان تركت يبدو يعني خذي متوفات یوی جت پرې خو یوی زوځ پرې خو بل دین ت پرې خو لوی دی یوی مور پرې خو دلایوی یعنی یا علاکی الله اکبر دا مثال دا مثال تاسو زه ووته دا کومه کی بیان شو ستاسو مخې کې دی چې دا مسله داغه مسائل نه دا چې څه د سپدیږي غوړه دی نو غوړه دی ورجوزی کول شو کنه دا ذکر کو اتفاع په مثال برینیونه کړل دا ځکه دا په یو بلې فائده باندې مشتمل دي دا چې اوخته یعنی دا محجوب سره د جد نه نه دا یعنی دا محجوب سره د جد نه نه دا سره دینا چې په باز صورتو کې د تسنن می داویږي لکه قداشو شو مثال پدغه تسنن دی مې لوشي ویخه اوس دغه مسله چې دا دا مسله د دوله سره دا دولا دا مسئله د جونګ کړې ده سونه ده ګور به په صد پانی سونه یو کړدا دا مسئله د دو دولو سونه جوړه کړدا ذکرني سره په روبه صد سره په کیراغل دي وتهولو الی 13 هول دی رستقند هول چاته کړې دي یار لسته کړې دي ورې دم لسته کړې دي ځکه په دون سره کې پینتابه اخلي نیم صف زوج به روبه اخلي چې درې دي نو شپګه اورینها ها اجاد پا سودس آخری اغدودی سوشو یاولس نمور لپاره یو پاتشو کم از کم خود سودس والا ورگا کنا اغیط اخو نصف سودس پاتشو انداخو پا مور زیادتین بی په میشتی کې خیطا کی بیا پیدا کېده دیا بیا چی دیا دوکالی والا پای والکل دیا غلمی تیازی والا قولی دیا بیا چی دیا نصو بالا اختیده اغیط پوری سسل نلانجی که اتوالا پدولسو که یو ورگا کم از کم س نموږ سره یوې سلځه تاکر نه اے یوې څه نو یو دی نو واته اے اوخته دی نه و عالم په ولم بوا جان زید بن ثابت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دا اختلیا بن ومن اولیا بن صاحب فرض غزئی سره د جنت سره د چانه د پنیز باندې څه نه ملایږي د پنیز باندې څه نه ملایږي ها زه زید بن ثابت اختلیا بن ومن یالیدن صاحب فرض سره د جنت د چکم ده مطلب قانون دی زکه جب ونیز د په منځله د اخته اے په منظره د څه دی اخته اه نو اصحاب ګل یو څو په پاتې نشو یعني اورا زید نیزه بیت او خپل اړین او من اولیابن صاحب فرض غرزه د جاتنا مگر په مثلا عقدیه کی ګرځولیدا ارسره د جات نه دی لس ورکلی الا في مساله الاقدريتي ما زغمگر پر مسئلہ اقدری کی اغمق اقدریہ مسئلہ پدی کہ صاحب فرض اور زوج داد سردجتن اغا اقدریہ مسئلہ دادا زوج ام و جد و, و اختر خد امر شو زوج پاتشو مورے پاتشو جدی پاتشو اختل یا بنو من پاتشو اولی ابن اولی پلیس جوړ دی. پښلا پر د ژوند نسب شو، څه چې شو؟ او کله؟ اولاد زم لريشته، نيشته کړه. نيشته. ژوند لپاره نسب شو، مور لپاره سلوش شو، جد لپاره سود شو، او ختي لپاره نسب شو. دیابزم کی جد خپل نسبه د عبادت نسبې د اوخته سره فیقسمانی. للزكرم يصلح حد الحسين تقسيم باللزكرم يصلح حد الانس يعنوي شيء للذكري حسن ثنا فيقسمان للذكري يصلح حد الانسل زكجت منزله اختي كان لان المقاسمه ذاك بدي صورت المقاسمه الغردا ده سدس نهمه وسدس اباخينهما سدس طول مالنا هم مقاسمه غرده دل دي او ده سلس ده باقینا هم غلدا باقینا مناد باقی زی فرض نا خاون اصلحا من ستتن اصل مسل ده دا شپاگونا داد دکا نصف سدوس پکی راغی و سلس راغی مختلف چې مختلط جیدو کل نو عیسانی ده با مسل ده سول کی شپاگونا اصلحا من ستتن اصل مسل ده شپاگونا شوا وطعونو انا تساتن عول باو کی نه تا دا عول انہو تا ولیوکو زکاږو دلته لپاره پڅتاو ګدری دی مور لپاره دوا دی چې څونوسته دینزلان جذب لپاره سودسته چا غياو د شپګل اړل اوختله لپاره صفاتینه شو د خو سایه فرض ده نو مونږه زه کجاتوب مسله باندې نه سفتاغي نو نه نه مسله جوړه شو نه نه مسله نو ده جد لپا واحد شی ده اخته لپا صلاح سبا شي او مجموعه نسیبین چې ده نو سلور نو بیا با پا تقسیم کو په جد و پا اخته لی زکرمی صحر نو استقامت په قسمت کې نیش ده ازکا جد په منزل ده دو, دو اختو ده نو سلور مکا په پا دریو پانی سنگد اگر کو یو اخته ده یو جد ده جد په منزل دو اختو ده نو سلور پا دریو پانی استقامت نرازی نو <سؤال> سلاسا <سؤال> چا عدد در او سو دید ابا پا اصل مسئلہ <سؤال> کې او یعنی سر دعاو <سؤال> انہا یعنی شپاگو فزید انہو نو سبعت و ایشنون <سؤال> نبشی سو نبشی سبعت و ایشنون نبشی و تعولو الى تسعتن و تصحو من سبعت و ایشنین تیتا از دریا والی وی سوک دیتا اغرا وی اسوقه تک اقدرهوی زکا چې ديږي دي کې په زديدني ثابت دغه مزل خل شو ها <وهن>؟ لانا واقعت امراتن ما تک وخلفت اولایکا و ادا قدرت علی یو واقعادات لانا واقعت امراتن من بني اقدر د واقعده خو دي د بني اقدر خبیلین نه آبازوی دیتا اقدریت دریت چی انها کدر تلازه دیبنی ثابتین مذهبو ذکر پا ببانید دیتا مذاب دخل کدورت خروالی تاوی کنا حیث پر اقسام و کتبه رازی اغا کدورت نمشتی خروالی از پوش دیم اطلاب بانی تاسو پوش دیم اطلاب بانی نمشتبی راشو پا زید من ثابت بانی مذاب داغن نسبت یقید ذکر وکو او سو کوي یو سره او هغه دغه خبیلینو او هغه چې کوم د په فرایز زید ثابت کی ماهر عبدالملی ابن مروان ته تفوس کو د دې او هغه په جواب کې خطا شو نسبت داوی خبیلیتو نسبت داغه خبیلیتو شو یاد درغه اسم زوج چې کوم د اقدر او یا صائل اقدر او یا قبيله چې کوم د دې مریضه نه نه اقدریا و بهر حال چې ورته او اکدریہ ہوتا ذکر ہوئی مسئلہ اکدریہ ہوتا بعضوئی مسمحہ که اکدریہ زکر دیکھر گوپا دیرے نصابت بانی مذہب دادو اوکا چری پزید اختی کی اخوے یا اختانوے افلا حول ون اکدریہ تا یا رور رشی یا دو اختی رشی دیرے پزید بانی. نور مثال دگر دیشتا ہوا ونی دو نو فلا اولا نه اولشتید کدورت اشتدی دغی وجد شد نه اولشتید نه کدورت اشتید چې سدس ټول مال په دې صورت کې بیا غوره دی جګ دفاره او مثلا به د شپاګون شي نصدس باقی پس د فرد د زوج نه ای سدس اچا زکات سدس ټول مال غوره دی جګ دفاره مثلا به د شپاګون شي فيكون الصلص با بعد فرض الزوج زوجي باقی پس فرض د زوج نه پس د فرض د زوج نه او د امنه دا د جد لپاره کو په فرض سره واشلي اذن لا ينتقص حق وللص اجماع ولش اي للاخي اخله پريسباتش اخله بارا د اخو وي کنه وي اخو وراني و نوړو قرانه في أخه قرآن ونوره فلا أولا ولا أقدريتا دا مقاسمت الجد جدا دا أفديك دا عيموي اختلاف ولده تاوستفة تشتير دا مسالة دي رضياته قرانه نجد دا. دا, دا جد من وجهن دا رنو پشان لده من وجهن دا ملي دا پلاه پشان لده جد جد من وجهن دا ملي دا رنو پشان لده او دا دي ملي دا جد من و جن د منزل دا پلار دے دچا پلار دا ملی پلار دا زوش بحین دے اپ سر مشابه دے پا حجب دا اولاد الام کی پا حجب دا سکی اولاد الام کی او پادن اخیار د بلوغ کی صغیری او صغیر لره یعنی تاو ساہیدائی کی ویل دیچه اب یا جد نکاہو کن نو سوغیر سوغیری لے اختیار نیشتے نو پا دی صورت کی اب پا منزلہ دا جد شو کن پا ذین کی رادی کنی رادی اب پا منزلہ دا شد شو دا جد شو اچھا چی نکاہ جد اور ابو کی نو دب تا بیا سوغیر سوغیری لے اختیار نیشتے لیکن قرون نکاح و کی د صغیره د صغیره نو اختیار شته نو ګره دلته نو اجب کومندل د افشو د کومندل د افشو د اصل احکامات کی لیکن په بعض احکاماتو کې د اجب مشابه اکثر ده د سزره ده د میزه اکثر ده او د پلا سره مفارقت راغی نو د زوج نه فقهی مسائل کې فرق راغی نو قطه دادا قطه دادا ذ د پلان فر موفاریق شو د اکثر مشابه شو فدی کی چې د صغیر لپاره جدوی او موروی نونفق قد دوارو اسلاساندا ا کله چې د صغیر لپاره جدوی او موروی نونفق قد دوارو باندې اسلاساندا کما اذا کان الاخما الام مور را موراجن اسلاساندا ها نږد ته جدو اخیو شلش او, او قل ته جدو او بیا او نو دیر ایلاتونو ته ائمه مجتهدین او قتل مسائل کې فرق راغی وجه د استنباط معلومه شو وجه دا دے. دے فرق دی چې سوغیر چې ده دا مسلمان په اسلام د جت سر نه ګرځي لکه ده مسلمان لګرځي په ایمان د پلار سره اه لکه څنګه چې ده چې ده مؤمن ګرځي په ایمان د پلار سره ګورا دای قانون خوده نه دا چې صغیر چې د دا مسلمان په اسلام د ج سره نګي او په اسلام د افسره ګلزی په اسلام د اف سوغیر مسلمان ګرزی تعبی دی لیکن په اسلام د ج سره د مسلمان نګزی لکه په اسلام د اخه د مسلمان نرزی نو د مشادی د چا سره شو په دو وي چې ومانه د هر ممسی سپوس کو علیې ب معغللات. لیکن د ج په ممسله ماه ته پووسمه کول دکه دې زوشيبح دی د س و شبح یوی ته هم مشابهت دی او پهغاته هم مشابهت دی طالبانو دا باس ختم شو دا ګرانو ووش لیکن اوس یو جیر ګران را روان دی چغې ته من څخهوي هغې تهڅخ وڅخه د سخ دا سبق چېې دا په ز دو یوز البسر دوره چیه که نا نو بیا بیده دی خاکم دا مناسخه نو یوز البسر قیده بیان کم سره پوری نو دوباره با بیا چی دیگه بیان کمان نستاز فزین کی با بیا نقشه کی نیم بعد دی پا بیان دا سیشی کی دا کی دا نسخ نده واشلی مطلب بانیم اچھا ازالیتوی نہ صحف شمس دلہ سمتلف یعنی النور لگی سورہ ختم کازا نہ تو تغیر نسخت الريح اریح اثار دیا یعنی غیرا تھا نقل معن امر رضی نسخت الكتاب نقلت نو پاستلار کی انتقال دے د نصیب د با ورثه او بموت صرف خو د قسمت نہ بلچاتا پدې کې ازال راغله دی بل نقشې نبري نقشې تا دیوی نقشېنا الله اكبر مناسبه ده د نن څو نه اجمال تاسو ته بیانومه تاسو ویول اوسر بعضه له سیبې میراث کتره بعضه سیبي میراث قبل القسمه شوې زه بعضه سیبا میراث قبل القسمه شي تزوجين وبنتين و امين فمع تزوج زوج مرشو قبل القسمه یعنی مطلب داده چ خزم رشوا دغه زوځ پاتیشو بنت او مې پاتیشو او څنګه زوځ خپل وګړي ته زما خذا ما محبوب او ما سر مينہ محبت او غو رشوا زو په دنیا کې سکهم دغ خپل وګړي ته وګړي خپل نظر او چاودو چرته ډیر زیات فرق نه وکنه اچھا فمات زو جو قبل القسمه تي د دسو پاتیشو عن امراه يا خذا معلومه شوه چې د خازي دوي ابلې په سیمارشې ابلې پسي یو یو وخت افاضي شو په خنوره او اپا ویني موروفلار اسوما مات الفنتوج او اغا نور چې کومه جو اغا, آغا جو خفغان ناغي هم مخفي ودي کوي دا لګی چې خن نشته چې د مأموروفلار ها بیا د بنت امر شو قبل تقسیماتو دا وروزمون فاضي شو ايوي نور فاضي شو ايوي نیه فاضي شو ايوي یا پاتشو جو قتل جزل لگا عاشقوں لگا حفیظی چکش ذلکا سکو وید طولختی و, و بیکے سوما ماتت الجدۃ جدمرشوا ان زوج زندگی و خاون پاتشو اخرین ضرور پاتشو ند خاون ا ضرور پاتشو نو در کو طول خدمت اے من مثال جو روزمو وسرسہ نو اصل د مسالې راټا خبرنن د تبيانون نور سبق بساري اصل پدې کې دا دی چې تصېید مسالید مې ته اولو کا تصېید مسالید مې اولو کا په کوم قیدو چې د عام عام سړي خپل شوباني تصېید مې ته اولو هغه قیدو باندې چې ما مخکې بیان کړل و وتوتي ورکا سيام دار وارث تصحينا سيام دار وارث خت بللانکېته د دمرا پفلانکې ته دومره فرانکې ته دومره و داته غبا برواې دل که نه نو دلته داې دا چې ت مس اولوکهه عام د هروار د دغه تح نه بیا تصید مس مې ساانی و ت مس م د دو مید چې کوم دی دغه تص وه تاجوکهګ نخشیخ د ن کاري د ګور نه پهې بور و تنزل د ګورا بنه مافیه دی هید تصیه اولنا اول او زمئیه تانی پلاس کې د زمئیه اولن قوم سوه کنا خبر جاول امراوا د زول پلاس کې رسیدن کنا کبن او هغه ټاو ګورا د دې تصحیح او ګورا بطری مثال دا پلاس کې سلور عدد تصحیح سلور نه جز دي ورثه ولا وکړ دا سلور جو په افیت کیږي ک دا یې اجمال د ذهن کې کی لاکینی دومره زور نه د انتهای ګران سبق ته ها الله بتاس خوستره کې نو تصید د چې اول کآ په قوانینو بیا تصید مې ته ثانيو کآ په قوانینو وګوره په ما بند ما وی دي هېره تصيه ولنه د داغد مې ته ثاني په لاس کېد مې چې نه چې خځه املا و او زوج پلاسکې نه لږې چې وګوره د ټاو وګوره د پلاسکې چې سیده مې ته نه چې خځه املا او تصيه ثانی چې د کوم د هغه ټاو کورونتر خپلو لکه وی وي څه وی دی لکه اوله تصید مې ته اول بیا ته مې ته ساني ته شوکا نو د مې ته کې د مې نه وسو کنه مې ته زوجو د ته خزم لا واند د لاس ته ودی ته سملاو شی وی کنه کنه نو دا د په لاس کې د ته پتا صحیح کې احوال دی دی احوال دی احوال دی د په کې د مې ته اول دا دا دا دا او د دا مساله هه دي کتدری احوال وګوره و اين استقامه کچري استقامتو ما فيه دييد تصي اول نه پساني باني ولا حاجت الغرب الى ضرب الى الغرب دا چې چې د پلاس کې د مېت اول چې زوجوا دغه هغه چې څو څلور او بطوري مثال هغه د چې تفهمو که څلور نو وکړه جو خبره خلاص شه ولې حاجت ال ربو لکمی تصیج کوله په اصول کې وجر سهام او روسو کې دوای یعنی مطلب روس باندې سهام بلا کثرا تقسیمي کې فراحت الگرب ویني کوله ولې تهم دا سی ووره وای لم یستقیم کې استقامت نو دم فیذه تصیو لنا دم یت سانی پلاس کې د تصیو لنا چې سملاو کې استقامت نو د تصہیبانی فرزور ګورابه په حالت کدری د دوالو په منسکي موافقه تو نو وفق د تسیه انساني په تسيه اول کې اووا تسيه انساني د مراد مې د انساني دي لکه کوم جدل تا وفق د تسيه انساني په تسيه اول کې اووا نو مبلغ مخرج د مصالحته نشو اګه په باندې دو دوالو کې نو باینا ته څنګه د تطالح سکي د مهدي اول نه د زوجين نشو اغه او تد تصیف من کی تباین لکه پینځه او سلور وته ري میساز ها نو اوه وا کوله تصیف زانی کول تصیف اول کې کول تصیف زانی په کول تصیف اول کې نو پاستا مخرج د مسلاتینو ده مخرج د مسلاتین د کوم مسلاتین د میتی اول ورساد میتی زانی ورسا هلکا دیو وایا ها مطلب دا د تصوصول او قواعد وباني تصي اول جوړ قدميتي او ديا تصي جوړ قدميتي ثاني موږ دې ټوله اوسبګورو د مېتی پساني پلاس کې د مېتی اول له سره ملاو شروع د د پلاس کې د مېتی اول له سره ملاو شو نو د پلاس کې او د پتا شي کې دری احوال رب خالی نوي دری احوال نبا یاو استقامت کی د دپلاج کی د مې دیاول د خپل زوږی نه انس نور و لاو او دغه مسالې د څورونو دابطوري مثال فلاجتا الزربو فلاجتا الغرب او کچري د دوار په منځ کې موافقه تو نو وفق د تصيه انساني یې د مېتی ثاني دا وفق د تصيه زاني دا په تاسې هول کې وو نو دینبا مبلغ جون شي مثلا استاد زین کې نه ده نه استاد بیا بیا دوباره کوم او کپ ما بین دا مافیه دی دا مې دی اول نه دا مې تصانی بلاز کې او دغه پتا شي کې مباینه تو دا مې تصانی بلاز کې مې دی اول نه ادمی تصانی پتا شي کې موه ای نه تو لا نوکل تاسو یې ځانید مېتې ځاني دا پتون تاسو یو کې وو وانه په مخرج جور شي د مصلاتینو دنبادی او بل قاعده او را نو سیهام دوه رسو د مېتی اول نو سیهام دوه رسو د مېتی دا په مضروب کې وو واه چې تاسو یې ځانید تاسو ځاني مضروب نصيحه هم دوره <سؤال> سعود اول دا په تصيصاني ټولي کې ووار د موبایل <سؤال> په صورت کې یا په وقف کې د توافق په صورت کې او دا رنگي سيام دوره سعود ميتي ساني دا په کول مافي دي هې د ميتي ساني کې ووا کتبايونو یا په وقف کې ووا که موافقه تو بيان مطلب دا دې چې دا اول مېتصېو کا د زونجی اولي بیا د مېتصاني چې زو د دعوت اسېو کا په هاغه قید جتا مخ کې بیا او بیا وګورم ما دو یعنی مېتصاني بیا اچھا بیا وګورم په ما بين ثم في دي تصيولنا د مېتصاني په لاس کې د تصيول نو خو سملاو کړ د د او د د تصحيب مانسکي در احوال نو يوه حال بوي نو کي استقامت او د مافي دييد توسيه اول نافساني فلاح جت هل ضرب ميتي ساني پلاس کي د ميتي اول د لاسه سلور وبوري مثال د دمسلو د سلور نو فلاح جت هل ضرب او کجري استقامت نو د ميتي ساني پلاس کي جسم اداو د ميتي اول نا دا هغه اودده تفصیل په موږ کې استقامت نو نو یا بتایونی یا بتوافقې فنظر ان کان بینه موافقه کبه بین دی دوهو کې موافقه ته ما فيدي د ميتي سانی د ميتي اولنا د ميتي اولنا د ميتي سانی په لاس کې جزو او دغه مسله چې کومه د دې په یا کې یا بتوافق یا بتایونی کې استقامت نو نو کتوافقو نو وفقد تسیح ثانی دبا مثال بانی فوئے گئے اجمال ستاو زین کیا شو وفقد اول ټول کې د مبلغ جون شو اکبابند مافیدی اید محیتی ثانی اوکبابند تسیح دمحیتی ثانی مباینه تو نو کل تسیح ثانی پا تسیح اول کی نو گویا تسیح ثانی مضروب شو تسیح اول مضروب شو مافیه دی دبیتی سانی او دزمینیتی سانی تصریح ددم په من کې ګټه توافق نو تاته قاعده او خود را وقف تصیر سانی په تصیه اول ټول کیو اوه واه اګدمیتی سانی پلاس کې ادمیتی سانی پته شي کې تباین وکسر ورو تین دو په تصیه اول کیو اوه واه شو د بمول کار را گئی تصیانی مضروب شو تصی او المضروب فی شوت نو قدم مافی دیید مئی تصانی او تصید مئی تصانی په منکه تباینو نو کون تصی تصانی فو کوت بروند مناسخلو غنی بیان یعنی و شو تاسو ورې غلو ایجمالی هاغه ایجمالی تذکیرا اوس بیا کو چې په ذهن ک ستاسو کني بیا دغې نه پسته به نقشه جوړو وګې بعضېبا می را پهخواده قسمت نه لکه خزممله شوه دغېخواون پاتې شوور پاتې شو مې پاتې شو دغه زوج مل شو خکان نه پهخواده قسمت نه دغه ښه پاتې نو خ خو د ته بهکن او مور رپلا ری پاتیشو بیا دا لور ملاشو ها داغی جو زامن یو لور پاتیشو ها یوانیا بیا چی ری جد نملاشو آخر کی داغی یو خامن دورو نا پاتیشو یعنی بطوری مثالی تا تداوی چې یو منشو داغی وراسط لا تقسیل نو جو بل منشو جو بیا داغی وراسط تقسیم نو یو گل منشو دققه کېداد او کنه بلم لري هغه به شي دی نو واخ او ګل نه کاروي ها خبر نه کاروي ځلته په څنګه چلکاي ستادت خلې ځلته په څنګه چلکاي قاعده واورا ځلته قاعده یادا پرونی تاوي چې تصفه د مساليد مېتي او لوکا داغه قاعده چې مخه دل دی او هر او تا وارث پس هام د تصید اور کا بیا تصید مسالید میت ثانیو کا تدمو اورید بیا وګور په ما دین د مافیه دیه د تصیاولن او ما دین د تصین ثانی کی یعنی تصین ثانی ج تاو کل د میت ثانی د میت ثانی په لاس کې دا غول تصین هو بس شیو ګن لکه ما دالم مثال پښ کوله کسرور بیا د دو تصیو لمیت سانی ز د دت او د د پلاسکید مې کی, دا دا پلاس کی او نشه سره ملاويدل دغه مېت سانی وکړ نو د د پلاسکید مې ته اول نشه سره ملاويدل د اول تصحيح او د د تصحيح په منځ کې نو چې وکړ د پلاسکې سلورو د د تصحيح سلورو دغه تصحيح مفاله حاجت ایدل غره نه پسته بیان نقشې ته جوړه ا نو دیم او په ګوري په ما بین دما فیه دی د تصیه ولنا او په ما بین د تصیس معنی کې د ری احواله بینې سبي د ری احواله بینې وماسرت ما فقط مباهنت تداخل د دو دخل دین ور کوي نو که استقامت او دما فیه دی د تصیه ولنا موافقه تو د هاغناجه د ډپلاس کې ود تصیه ولنا ا په چابه نه موافقه او لو زاخت ضرورت نشته ده زاخت ضرورت نشته ده تا اولت تسویق لا جول کلب بیا دې دېمو تسویق ولزلا دا دېمي تصحي افراد کا ته معلوم شو د دېمي صحیح تصحي خاون جمعيتي سامي دي دا په لاس کې دېمي اول نه چې سملا دې غو معلوم شو اغل کا سلو دې تصويم به نه ده نو هغه لور د هغه په لاس کې چې کومدي هغه د د کوورسااو باندې تقسیم شوي فله ه دله ضر به ز په ضرورته شته د او کهجرې قامت را دغې د تص اوون نادمې ت ساانی په لاس کې چې سمیلادل د د په تسیې چې تسیېسانانی دا کې قامت نه او نو بیا به د صورت ته آبادطبباوني او یابد توافوق کوم نوفق د تص سانانی په تسی اوول کې وه دی به مبلغشي دا مخرد مسله نو او که به ما د ما د مسانانی او په ما د تص د د کې مباتولو تصسانانی په تص اوول کې ووهه تص ساانی په تسی اول ووه دا مبلغ مخر مسله نو بیا اوله تصحيح او لغا ديه مجوره کا وز د دوی او د ميتسانې پلاست کی جسدي دغه پمنه کی ګوره سدي ک یعنی ک استقامت او فلا اجت او د ميتسانې پلاست کی جسدي او د تصحيح پمنه اس کی ک توافق نو د توافق صورت کې بیا بداسیو کی چې وفق دو تسیح ثانی پا تسیحول تون کیو ووا وفق دو تسیح ثانی آو کما فیدی ہی دمئی تسانی آو دو تسیح ثانی پا منز کی تبایدنو کل تسیح ثانی پا تسیحول کیو ووا داما خلق دمو سلطینو شو مافیدی ای دمئی تسانی آو دو تسیح پا منز کی کچری استخامتو فلا آجت الالغربو او کچری د تحصیل ځانې د مېتې ځانې په لاس کې توافق او وفقد د تحصیل ځانې په ټول تسیه وایجو اوه او کتابایونو نو کول تحصیل ځانې په کول تسیه وایو کې ووا دینه بمسائل جوشي خو شو یا شو پیتی شو اوس راشه په څه بل خبره غربله خبره بیا دادا چې اوس په تقسیم څنګه کو څور اسادمي چې ولدي څور اسادمي چې ساني دي می سهام دو ور سعودمې ته اولو دا پتاسې ساني وفقيہ پټول کی وو ماسر صاحب تور کوان چې هام دو ور سعودمې ته اولو دا پت مزروع یعنی پتاسې ساني ټول یا وفق کی وو ماسر صاحب تور کوان تولیا نی تولیا وفق مولیوی بول د تباین په صورت کې وفق توافق په صورت کې او سی عام دروازه وره سعودم ایتی سانی دفقول معفیه دی د دې میتی سانی کیو واه سی عام دروازه سعودم ایتی کو وفق د میتی سانی کیو واه ما حاصله او کچري تباین نو سه عام دوه د ځاني دا په کله مافي دی د مې تسانې کیووا ما اصلای سفت ورکره د ما غا مسلتینون دا هوغه صورت چې دا سړی مړ شو دی او په سی دا, دا مرشو اوس دا درم مرشو لدا دوت اسی په منځله تسهول شو بیا در سلورم مرشو نو دا دریب په منځله د سیاول او دا رابې په منځله د تصېص یې ساني وها قضا فقیس وها قضا فقیس ګورما پرونده سبق درې جل ولې انل میډیا درې یوزل بیا وایي نه شو زل شي ان الله حویتن يحب الوترا وغو ټکیده پوترا دیسنګو دا تصېدمه ایت اولو کا دا تصېدمه ایت سانيو کا د دې مېتې ساني پلاس کی چي دا مطلب ورساو چیس دی. دا ده دت پ ورثه او فیتو فلاجه د زر د دې مېتې ساني پلاس کی چي سدي کدا دت پ تصيباني یا با تبایوني کتوافقي نو دا قصي ساني وفق رواه پتصيه اول تول کی هوا ا دا کله تصي ساني بطوري تصيه اول تول هوا دونه بپن جوشي اوستخصي ماوا ځاله رچی سعود ورسود میتي اولنا دا په کله تسي سالي کې وا یا په وقف کې وا ماسرې سکتور کوه ماشي د ورسود ساني دا په کله ما جديد میتي ساني کې وا یا په وقف کې وا ماسرې دا د ټول تصيف ولا شخص اوس له پاز د نخشه لې کړيده هي سې کولبا نخشه نو آر نخشه چې موږ لیکو کنه نو اې دان څخه په پیښېږي اوس پوهې کنه اې پوهې کنه او زینو شیله لپاره مسجدې کېدل ضروری دي اې یو کتاب ته ولې تر اړین او سبا کې یو ایمان possible دي کنه دی یو کتاب possible دی نو تاسو باید چې تاسو په دې فکر سره کېنه چې دان څخه تاسو په قاعده کې سره ښکاریږي سو چې دا کتاب اعدی کتاب ته اوز گو رای صدیقات تراشر افکاری جی باقی ادا گئی سر اعدا سکین اے صدیقات تا ماتنی زدیش ستا سکی کر گرازی کن رازی گو را اوز اول تراشر تا خدي ها جی لگ سبر بکره ها بس بار غرموتا ایگو اوز دام مئی تی اول دی سلیم امراشوہ داغی یاو خاوان پاتی شوخ کری تا اس تا تا سو بگی تا گوره آگی تا با نو گوره دائی خاوان پاتی شوخ اہا یو بلواده دا یو لور پاتیشوا یوای دا مور پاتیشوا یوای دا مور پاتیشوا ا ایتو سی راخم ما دې ته وګورئ نو خلولو کنه تاسو زين کې اچو یی ناشته دلله اول دا شي شبدې مان څه کېنه دا فوټري دوه کار دې ما باندې استعمال راځي کېنه دا چې دغه دوه سرونه ترمنځ یو سره راولې مخامخ ګورئ ا ګورئ سلیم ام عددیو خوال یو بنت یا المورفتی شو اس بدی سلیمی مساله جوړ را تھا زور سبق دوباره کها ګورا اولادین زوج تسمی له وی کی غورا غورا کې مختلط جوړ كله ځانې دوباره مساله سولې دولسنه سولې دولسنه غورا مختلط شوی لاندې اوس پدی دوله کې زوج ته اومنګ چدی ور کو سو دلته ولا سالور او چې شپشي پنه په یی کنه پرې ده دا دلاندې نه جاله ګورا ا درې ولا بارکا ا بنت ورکو په دوله کې نسوب شتاب دلته هونه هلي جدي چې په کوم نه پوي غپره او دلته عزمې ته سپايتي شو هغه له دوور کو مدري او شپاګنه او دوی یو لاسو نو اوس ديږي چې یو پاتې شو غير مستحق نشتدي لطاة أوليك بالرد إلى أشار أقل مخرج من الله يردو عليك وأفس شواء ذهن كرالا مخرج من الله روبة في فوزي خمس كما غسوي سالو يولان دي سري كل دي أشارو نوائخا أما خامنا بشربان أشارو نو ګوره جنې نه اچاره او په سوه نه اچاره ګوره د ردې چاره د ردې چاره نو مسلې نه مساله ودونهونه پرस्पर چاره الله چې کو چې دا چار په تقسیمو پدو له زوج لپاتو هر کې یاو کنه سو یو ی هغه یو وارس کله نن یو چاړي کله چې په فریکاږي ووته موه وا مزرورو به داش وتا روانې کې د چدی تک مناسبه کوي دی تاسو وی مناسبه نقشې ستاسو په ځنګ دا چې اره ناشتي نقشې عبد التبسی کوي ا کینی پیش سده حرامه یو ګورب بنتې او میته یو په کار دی نو ګویا د دوه سیسه لور دی اپا تدریجي پات دری دی نو کسر را را را را را را دا کل رؤوس چی دی دا مطلب داده لکا دا حصت لکه سلو دی دا او پاسل مسئلہ کی نو چارو پچارو کی شپارا جو شپارا سنو را سی دو اخر کیا یو شپارا سن چار سپار او هغه موږ سپارو ستورو اوس دا چال رچی سو دا اصل مسالینا غو په منظور ما اصل صاحب ته دا اصل مسالینا یعنی په رب سره چې د چار نو نوځل په فارسی یو په سلور دی دا کته سکاری ساري ساته د توید طریقه دا به د سیز دکای نو ګور کاری یو په چار کې چار دا کریمه پلاسکې دا اسود لري مده چې په سالونو کې وې اسود لري دې ودلته ولې نولې کې دي احسبکر والا المبلغو مخرجو فروز الفریقين اے فلان و سم مضرب سحاما ملا يردو علی سحام دا ملا يردو علی چه پچارت نشتے پا مسلی دا مان يردو علی چه لکا اسم یوو پسنورو کے سنورو و سحام دا مان يردو علی چه پچارت د لکا اس دا د پا ما باقیه که دا مخرج دا فرض دا ملا يردو علینا نا, نا گو را یعنی ما باقیه چه تا زوج تا یوور کنو ما باقیه س دریدی مچ په چارلټ ستدي هغه ته ما بقيه دي زوج کې و چې درې نو تین سی تي. سکاريږي څنګه والی هڅه وخت تین تي. سی تي. دا په دي تاريخي زبکوای ښه چې بده فرق رانی شي یعنی اوه وا او اما بقيه یعنی مطلب دما دم دم لا يرد عليه صلو و دما دم يرد عليه ص لك بنت او ما يردو دي دا په ما بقيه دغه زوج کې و چې درې دي نو ګور تي. د دا جال د تخاراج ادا عظيمی پلاش که سیش یو سو دا اوما وو پا ما باقید زوج که اے چیدری دی نیوو کې کدری احکاری که دل پدری لیکن شفاقو تاونو نه نبا گوری کانا برورو گوری دا اوز گورا دا یوو ماسلام مانگا دا سلیمی جورا کرنا اے یوو ماسلام دا سلیمی اوز دا پا دقا ده پریده خو یو خبره ده تکون ده ده زید چی زوج ده ده پلاس کسی دی؟ لیم. لیم. سلور دی وی؟ اوز سلور دی مخی یو اغا خوباتشو کنم؟ اوز سلور دی اوز دا زوج ده زیده دل رخزه شو شود دیده مره پریشانه شود یا دم تالیبانه بود آ آ آ آسپتال تا چې بوئی تجو حفیب دیکلو اے پلان که مش انا علی اللہ و این علیه رجوع رازای ویچه او دلہ قبر کنو دلہ قبر کنو جو شروع شو کابل ملاو وصال اللہ را مطلب دا طول وصال اللہ را خا نوچه دے مرشو او د مسال جو رو زید ایرلاندی زوجہ اب اومان او دلہ دلہ مسال جو رو کنو دیتا خو غور شکر کوئی دا تصید اگوری دا ګران سبق دی نو پدې کې مونږ داسې وکړو چې د دې زینت یو زو جپاتې شو لا کبل خزانه حلیمه دی یوه پلان شو او یوه مور شو اوس دغه مسله جوړه کا دغه جو مسله مونږ جوړه کړکانو الکه خو زوج لپاره رو بده زوږ یې لپاره رو بده زوږ یې زوږ یې لپاره سره اولاد دملې نه یې مور لپاره چې ګې نو حلسته اګه پلاړه لپاره سې دې یو را پټ دې نو مثلا موږ سالورو نه جوړ کړل نو په سالورو کې زوځیت موږ یو ور کې د اړخاري ګڼه تا ته دا د حلیمې اعلان دی اګه ګوري دا یې ور کې کنده دي نو په سالورو کې زموږ د لارو ورکو مور د دې مړي لا غلې مو با یو ورکه رحمته مونږ وکړه یو زیکا ادو ا جو سالورو شوونه شو ا د دې ځای په لاس کې بره سو ا د دې مسئله د سونو شو سالورو نشو, نشو کنه نبینهم مسئله فاستقام ما في يد فلا حاجه للغرب فلا حاجه تبدلته دا ته هو سبق زين کی راضی کنه ها فلا حاجه للغرب زين کراغه نیک بحث د دې په لاس کې بره د سلیمي د چي زوجو د دې په لاس کې بزمه سلام دو سلورو منګه کلا نو سلامو سلامو شت شو فال حاجته اله له غرب پوې کنه پوې گای مطلب دا دې چې ترغيزه مسله زمون حال شو دا تاسو وکړه دا تاسو وکړه دا تاسو وکړه دا تاسو وکړه ها دغه مې کی لسانی په لاس کې چسو اغه وګوره دغه مسله وګوره نمو چوکات د پلاسک سلور د د مسروم د سلور نشوار نو دا سلور واخله د پغه ور اساوي تقسيم کفلا حاجت له له ته دلته سبق فټکی کني فټکی دم راغه پوری تاسو ور رسیدې اوس دو مثال نور پاتې دي یو د استقامت او د تباين یو د استقامت او د تباين چې دا سبق پزين کی اجمالي نه کی مووزله نعوش به انشاء الله دا پا زهن کی كره را شاوس اغای کریمه چې کوم د اول اغا مولی لوروه کریمه بینتاوه دا اغا اغای فلار می لالا مول می لالا زبا سکو مجیو لاته او تا کولی او تا کولی جافر دید مولیان و تالیبان و کتا و رسوله دا غا تا شبطال اه فیاض تا اه فیاض فیاضیو که اخپل کوششیو که غاگیو که اه کولی چلی گن او دریت شو ز مری سوچو دری شو راځو دې کریمې په سوله غیدې مساله جوړه کړي نه تاسو ته چل خيب کپزين کی کيني کریمې خپل وګډین کړو ز بده دوم سوکی کول راغواسه نه وناسته کسب بیکره کله لې وای نور دا یي زیېبه یي غازيبه یوه نیادا چنند غړي ازمړ یا غبره ینه مور مور مور مور مور مور زیل فروزو ندا کانا راشوز دیدی کریمی مسالا جوڑا کتا لیبا دا پتا سنگا جوڑای دیدی کریمی پا لازکی التبرسی شیو یاد دی نحو کانا سو نحو دا به کے ساتے دا لکا مئیت سانی شوز دا مئیت سانی لیده دا دوالا یو مئیت شو دا مئیت سانی شو گورا مگل تا قیدا خود لیوان نو دا مئیت سانی شو دا مایی تی سانی شو زمال آس طبا گو رہے مددی کری میں مسئلہ جو رکو یا منچ جو رکیا مددی دو زامن دی اویلو دن دا اسبشو دا سشو اسبشو او جد دا چې چی دین دا زی فرس شو نو مساله کې چې نمازي سدس راشي نو مساله د شپو نکی کې نکیي نمازي سدس راغې ځکه د زمانه لوږه واسب شکر یو سيكم الله فی اولادکم الذکر میصل وحزل من سین نو, بس نو من بس چې لو کو عظیمی له سدس کو نو په مساله کې نمازي سدس راشي مساله د شپو نکی کې نو الیکا کریمه من چی لفظه په چیلی کله یعنی سم مطلب مساله دې چې نه ده د د دې مسله خود چین نه ده لکه د دې پلاس کې بره ګوره اې ده سړي نه غادي را شخص بینهما توافقون بالسلط ما فی الید نو ما نو یعنی د مېتی سانی او د د پلاس کې چې سړي او د پتا سیکې ګور وکړه لا قوس دکریمه د مې شوکانه دا ودریم دی ول موږ په دویم کې ویش مارو د دې کریمې په لاس کې نه بره کاریږي نه د دې مسله د شپه ګنخ کاریږي دا دی موږ به وګورو چې بای مافیه دې دې سانی چې نه هدي او مسله دې دې سانی چې شک به وګورځي نه کېنی کنه کېنی د دې فرمان سک کم نه سبب ته چې موږ قتل موافقت بالسلوستي موافقت د څلوسټه درمو فني دي شپوله په دو زالو درمو فني نه له په دریو زالو تین د لې چی تین تین نو کوس به مونږه چې کو کوس به دا چې کوه هغه قاعده به وائل لم يستقم فانظر ان كان بين العموم موافقه اداه موافقه نقول وافقت التسييساني بتسيئ اول كي وافقت التسييساني دام التسييساني دستغوندا ددي وفق تي دي موافقه بثلث وثلث جودي ثلث جودي ثلث جودي جودي داو واف اصل مساله كي اصل مساله دش پاڑا سنوا اول دو لسنوا بیا دي چارن بیاش چارو ستورسي او اس بدا سی او کو چه ده ده کریمی مسئلہ چه ده شپاگو ندا ده ده سلس او په اصل مسله کې سولدونی برخکاری گنخ خیره جی خابل امولا ماتاستاوی چی کم نخ کری اگر پریده چی کم مختاری اگر تا گو دا استاد اختیارشو استرگی خودی خود دا نخ کری دا زکا چی دیل پا را بل قسم استرگی پکار دی چا گا دا فاهم استرگی از پول دیگا برا برا دا دیگرام سبق تے اکسر کسان دا مناسقین مخی بس کی وی ارہا استقرار کا وید دا دی با نا نا ایجا نہیں کرنا ہے اس کو شید کرنا ہے برول دی دا سک د کریمه مساله د شپګونه مافييد نهه نو مافي يد نه دي او د دېغه مساله چې مونږ نسبته کوتو نو مافقط به سولوس ته نو مونږ باید تاسې شاني سولوس یعنی د شپه سولوس د دې دابو او پاسه مسله کې چې د سول له 나와 نو سولې دې اوسو به تشکری کنه لیکن 128 فیصد نشي کتله دغه څه نمبر لا دی راغله ځکه چې تشمن ګن نمبر لا ګو وایي کنه هغه نمبر سره فټ کیږي راځو د موږ اور رسیدو سوتا د 23 اور رسیدو 4 اور رسیدو 32 تا ورثه دي 32 تا ورثه دي لیکن تقسيم پکار دي دا سلور مله منلا نه وچنه ا تقسيم پکار دي اغه دا چې سهام دو ورثه مې تي اوي دا يلي مطلب د وفق د سنکی وو یا په کل کې وو نو دلته کل کې لانه په وفق کې دی وو ولګي وو ذکر مثال چې دا د وفق ته راجا او طالبہ د اځینی پلاسکې دا غلا مونږ نه و جوړې دي پلاسکې شي چې اختیاري دلته کنا کته مو دین دې کنا او مونږه ووی چې دا تصیسه اني تو وفق کیو ووا اے د تصیسه اني په ووافق کې وها نو تصيير سيني د شپږو نه دا او سول موافقت سول سچ دي د دوی اې نو تینو په دوه کې نو سيته لیکه تینډوني ورستلږي ورستږي بیا د حليمي په لاس کې یو کنا یو ووا د کريني د مسالې په سولس کې د دې مسلو رسولو دا کنا یو چې په دوه کې وې دا ددو جوخ کاری کنا دادا چا پا دعو کیو ایسی جوری جی سالور جو خکاری کنا یو چا پا دعو کیو دو جوری جی کنا دادا مسلا ہوشوا پویگا کنا لیکن د کریمي چکم ده چې خپل مسله د د خپل ورسادی نو د دې مموریتي ساني په سربس تلکای سیهام د ورسودمېت ساني د کریممېت ساني شو سیهام د ورسومېت ساني د په وفق د مافیه دي کی وو او په وفق د ما يې دي کی وو نظاميت ساني د د ورساو کې یو رو قياده د دې پلاس کې یو دی دا چې دې کریمی پلاس کې نه دا غي په او ما فقط به ثلث مونږ اخو دلته د نهو شنو صوده درې دي یو او پدریو کې نو لاندې کې ریته دا ګورو سترګې د هوښیې ا د خالد پلاس کې ایبن پلاس کې دو دو پدریو کې دو پدریو کې شو پک دا دو پدریو کې سودور شو هاګه ا بیا مطلب ترا دازمي پلاس کې یو دازمي پلاس کې سو আচ্ছা یو یو په د نو پر سونس کی نو دري شو نو دري او شفاګر هلاندي سلي کېل دي نه یاد شو کنه اے سوي شو نه ترګيزه پر موږ به غومه شو دې پر موږ سوي شو لंबره به غومه شو تر 632 پر تاسو اور اسید 128 باندې لریط وو با څو پویګه یې څنګه چې دا ځینی مسله جوړو نو د عظیمی مسله به موږ په څار نه کو کوو ماخلیت د عظیمی نه هده ګره د پرموږ شمار ککنه سپاګه دي درې دانو نه شو کولای شو د دې ماخلیت نه او د عظیمی مسله به موږ په څار نه جوړو نو د نه هدا سلوور په موږ کې تباہین دي نو قاعده په تباہین کې څه ده هه قاعده په تباہین دا کانه ب نه هم مبا نه فضرب کوله تصې سانانیفی کلل د تصې ل وی تا ساانی پسند کې و دا په تص و ک به و نو ت سان نه مرات چې دا ساانی مړی دی کې دا ساانی مړ دا ساانی نه دا دریم دی کهلووررم دی لیکن موږ پسانی کې را او دیږ پس کې را اوس دی سانی کړه استاد یو اوس راشه ګورا د عظیمی مسله چې موږ جوړ کړه نددي یو روته بللو دغه سبب دی یو خاوند دی یو خدي خاوند دی ها نو دل پر وسو مليږي چې اولاد د مری نشته ده دل پر نشه بل دیږي نو مسله د دواړو نشوولو ته ولې وینځي اصل که وجد آده چی تا خو مسئله دعوه نکرز روی تا دی یو ورک بلاکس را لیکن دو رونه تا یو نمیلا بیگی نا مو با دعوه پا دعوه که و سنور بشینو من چار خوشوا عظیمه من چار خلی کلگی اه خېلی کلی دي کانا ها عزمه من انکار لیکن معفلیت نه ده چې دا غره بره دا نه شوګون شو م نه شو عزمي مسله د چار نشوا اې دي چې اوس دي مسالې متوادیشه کوم مسله و ان کان کوم دي و ان کان په نو مباینه دنهما کې څه اشاره نو تا او چارتا کدي چې مباینه تو دمې لکه دا سره موږ ته ساني وایو اندر دیعات دیمہ صلی پر په کے تمہیں فضرم کل تصحیح ثانی تولہ تصحیح ثانی جگہ چار دے سیجی دے دا اول په اولي کې اني په 33 کې یاني 432 کې چې وایي 128 جوش واستیو شي دا چې مته بدل کړه 128 تا ورسه دلا 186 دلا او 128 تا ورسه دلا نو اوس به چل کوم 4 رچې سدا د مې ته اول کې کم ده د تا نو عرب دعو کې په ټول تصې فنی کې به و مافي مې تي اول دې پاره چې سې د ابو فکولتې سې ځاني کې وای راشه وس ګورا اې د دې د دې سړي په لاس د دې حليمې په لاس کې دوه کنا دوه کلو دا دوه و کې چې څهار شو تصې فنی چا به کنا د دې کې دوه نه چې په سلاموري کې شو کنا ه د دي امر پلاص کې سلورو دا ګور د دین مخقدر طول ورساء ولدي دا مېته ولدي ه دا روسمې ته ساني دي نو د دې پلاص کې سلورو سلورو او پسلورو کې سلور کوم سلورو کې یعنی مطلب د عذینی مسلو د چار نظرونو 4 چوکې 16 کېری ها د دې رحیمه پلاص کې دو دو سلورو کې سجوج شو اتو تاو تا دا خلاص شو بیا دې کریمی masala che da de ki durghi plus ki dreeu kadau shu a de uwa pacha ki e paday saluru ki no cha ki 12 se isu kana de de ebal khalid plus ki shogoo shogoo po saluru د عزی خو جوله د بااسې ختم شوکر نه لیکن اوس دې عظیم چې د میسانانی م کوه اوس د د وورسا چې دا دی سانانی وورسا دی د مییسانانی ورسسا چې دغې پلااس کې دی نو دا به فکل ما دی ک پکله مطلب دا, دا دی اوس دا میی ساانی د دا وور دا دی د دو پلااس ک چې سری دا فکل ما في دی کې چې نو دی ګ دا درحمان پهلااس کې دو اې سلامونو زه کوم د دا دوه په کلمه فيدي کې نو سجولې جنودونی اته دا عبدالرحیم پلاس کی یو یو په کلمه فيدي کې جنودین نو 900 د دې عبدالکریم پلاس کی یو یو په کلمه فيدي کې راځيمي نو 900 زین کې کې ناست دا نخ شاشوا دا سبق انتهایی گران دی دا په دې طریقي سره په دې هن کې کلینی دی بغیر مې تاسو تکرار وو کې دي هه د دې په مطالعه او ما سوي په دې طریقي سره دا سونه موږ شروع کړو یو له سونو تمشتد دی وایو انده تا کزونه نکشتد راشاو سون اسی اجمالی نقشا بعد دیپ بیان ده مناسخی کې که باز امسی با امیرات شی پخواد قسمت نا لکه مثال دادی بیاو پسی فلان که فلان که لکه جو تصحید فلان اصنو فی خید پدی که دادا چه تصحید مسلید مئیتی اول اوکا اخکاری و تو عطی ورکا سیام دار وارس ظات شهید میتی سانیو کاچ داده وطن زړګور اپ ما گیند مافیه دي د تصيه ولا نو مطلب د مافیه دي د تصيه ولا اغسشده سلور دي د مسله هم د سلورونه ده د مسله دونه ده د سلورونه ده سلاست احوال دري احوال دي فين استقامه تستقامت تي او خو ما فی ادیه ده تسیه اولنا پکل تسیه ثانی لکد ده, ده پلاس که دمیتی اولنا سلور ده ده مساله ده سلورنا فاستقام افلا ها جتا الالغرب غرب غروب تزرویتو فاتنشو پویگه کنا اوه ایلم يستقیم لکده مساله ده لکده مساله ده ده ده توافق ده ده تبایونا پویگه کنا توافق ده ده تبایونا کې استقامت نو نو ګور طالبہ کپما بین د دوارو کې موافقه تو سم مطلب یعنی د کریمی مساله د شوګونه ده معفلیت چې ده غین نه دی نو دې موافقت راغی موافقه د سلوسته ها نقوه وفق دو تسهیلسانی پتسی اول کی وفق دو تسهیلسانی لکد اشفقو رواخل وفق دو دی سلسطه دا اوه وفق دو تسه اول مطلب دا ده شا پالسطین و بتیس باتی جورشی سو بتنی جورشی بتیس باتی جورشی نو دا فل مبلغ مخرج المسئلتين دا مبلغ مخرج د مسئلتين و شو سمطلب دا ورساد محیط اول دی ټول داورا سادم ایتی سانی دی قانون باو چلائی احو کپ ما بینده دی که تبایونو لکمی سال داده دازمی مساند چارن چار مافیدی نه دی اینو تبایون دی احس رناو شوار رناو شوار کنا نرو لگید و اینکان بینو ما مباینا تل و او طول تصیل سانی چی چار دی سده شار چار بے اچار و نوائید دا پسکی پا کل تسی اول کی کل تسی اول دا بتیس نوانو ایک سو اٹائیس بجور شیئی مخرج المسالتین نو دا ایک سو اٹائیس مخرج دا مسالتینو دے دا خسلور مسالی پینز دي لیکن منگا جو جوڑا ہو نو راشو اس تقسیم کوا سی حام دوار سو دا مئی تی اول داوہ پا مضروب کی یعنی پا تحسی سانی تول کی کموباینتو اغا با کم مثالیه دا داد عظمی مثال دی داد عظمی چار کباوهی او فی وفقیه لکا مثال مثال شو. دی شو زکر دی مسلا دشپا گونا دا ما فی الیدن ها یا حلنا ها دی نما فقط دی صلوستی او سی حمد ورساو دی مئی تی سانی سی حمد ورساو دی مئی ترتی دعوه پا کل ما فی ادی ہے جی کتبایی نو دا مثال شو او فی وفقه ای لکده امیسال شو ده کریمی مثال شو ما حصله سایب تورکه با وانما تسالس او رابعون او خامس او یا سادس او یا شعلم دیر شم صلیخ تموبا اولا قیده ده ده سرطا ویا نفجل المبلغ مقام الاول ده مبلغ مقام اول کی کا؟ او تو کلب 40 په مکان د دین کې کا په عمل کې بیا را به خامس کا اله غیر نه نهایت دغه څه به چلیږي دغه څه به چلیږي شروع کړو راځه راځای دم لاس مليته فاتيجي خپل سنون ټوکی دا کار کوي ان شاء الله با په بیان دو ذوالرحامو کې ذوالفروز او اصحاب چې دین او شیشو ختم شو زوی الفروزه او اصحاب شیشو ختم شو اوس چې بعد زوی الارحام وده زوی الارحام الارحام جمع رحم دا حاصل کی محبت ولد دواې وعاد ولد دواې په بدن کې دایم سما کا باسلامه جهت الاولاد رحمن او څه مطلب زوی الارحام یعنی قرابت ولا مطلقن ذوی الارحام او کل قریب, قریب ده هرغه قریب دی چیزی سام نه دی جز الفروع او توای ولا عصبۃ عصبن دی وکانه عامه صحابه ربی الله تعالی و عام صحابه ربی الله تعالی و اجمعهین یریسون یروونا توریس ذوی الارحام داغه داخله چې ذوی الارحام وراثت ته ذوی الارحام وراثت با است ینه ثابت ته سږی عام صحابه یعنی اکثر لکا عمر سیب، علی سیب، ابن مسود سیب، مواز ابن جبل، ابو دردع او دارنگی ابو عبیدہ ابن جرح، عبداللہ ابن عباس، اشہر روایت داغو و بیقال اتابعون لکا القمشو ابراہیم نخیشو شریح شو حسن بصری شو ابن سیرین شو عطا شو مجاہد شو او زمانتا اصحابوکی ابو حنیفہ امام یصف امام محمد امام زفر ومن تابعاهم اگو ویچی رضا بالارحام ویراسطا شت ده وبه قال اصحابنا پدې باندې احتجاج کړي زمونږه اصحابو سبحان الله رحمهم الله وتعالى وقال زيد بن ثابت و زيد بن ثابت او داري کې دغه په تابع دارا کې نور سيد ابن المصيب سيد ابن جودهر ها زید من صابت ویلی همیراسلی دویلارحامی لیزاویلارحاملو پر ویراسط نشتده اصل آخر گذو زید من صابت ویراسط آخر پر نشتده تا خیبه جا صدا نزکا چه اللہ پاک دزی فرض حسام مقرر کرده عصباتی بینکریدی پوشلی نواو زید من صابت نشو اے وما کان ربوکا نسیہ نسیہ و نوائی چلتا وما کان ربوکا نسيه يا يا نسيه اگر رسول الله صلی الله علیه و آله تطون سوشه نیاز ده و ده خالي زل الرحم دي كان ماما ما ما شو پا فو ده يا اولاد ده زل الرحم فقال اخبرني جبريل علیہ السلام الا عشه لهما دول سجينشته ديما منصوبول داشو ده جورهشته دي خراب دی, دی. دی, دی خان اما سوق مس بیتینو پدې کېږی اولو الرحامه باز مولا باز ان کتاب الله من المؤمنین اسپورت اس کو پونه شوه زين کراضی کې راځی او خپل ته حضور علی السلام دا حدیث دی چې ال خال وارث م الله وارث له ما ما وارث کې دا غا چاله فارچ وارث ني نو د نته دې په دې عبارت تعرض راځي به اسبات لا ترجیه ورکو نو دې اسبات لا اون موږ نه څه دي دي یالو ورو موږ د ژوند څولو ترجیوه واه ته ساجي با خبره مې ده ته کولا مای بای خبردارم غریوته تدکه ملاجته فلګیږي کله حضور وېل دي چې ما ته جبرئیلو وې چې دا وایې ما شو پاپو ماما ندي نو مطلب دا جزې فرضه سبوی کوم دي دا تزوونه خدي دا تزوونه خدي موږ یې سدي علم کی کی ہوئی ہے کہ ماں ماں اپا پوہ اور ماں شو دا وارثان دی دا پاور صورت کی جی فرض صفہ مشت دی جی فرض صفہ نہیں دی نوما کان کن النسیہ ٹھیک ہے فرض کیا امانہ سیدہ فرض کیا امانہ سیدہ سیدہ استادو بجے کی خبر کی نہیں کا سی ہاں یادار سی ہے کہ محمول فواد نزول دی آیات نوں جوڑاں ہم باج ولا باجیں جی کتاب اللہ ڈاکٹر جس دی روایات زیدی مساحبید رضی اللہ تعالی عنہ هو ال امراس ال ذوی الارحام ادب کی خودی شمال پر بیت المال کی بیت المال دے چا ا کو پکو کو کی کید سے چھہ بده سخاون او پاتی نشی ا کو پکو کوئی کنا ا پری بہ خودی بیت المال کی وبهي قال مالك دا قول دا مالك دي هو إمام شافي رحمه الله تعالى زب الارحام أصناف أربع دي زب الارحام سي دي أصناف سلول سنف دي اغا تقسيم واورا السنف الأول فالداب مذب دا ها غا چا چه دا چاپنز زب الارحام والسان دي لكا مطلب صحابة باز او دارنگه إمام عظم ابو حنيفة او دارنگه چه محمد إمام يوسف رحمه الله تعالى اصنف الاول و سنف اول ينتمي الى الميت داغ نسبت چته کیږي ميت ته کی ينتمي پمان ديان تصيبو دي و هغه اولاد د بنات اولاد د بنات چې دوی دلونو اولاد دلو اولاد نو نسبت بني كيف کیږي كنصيته نكته کیږي دني كنصيته نكږي ده نو سني كتكيجي وهما اولاد البنات اولاد البنات وان سفلو يعني يدلوا اولاد اوى على كاني ونوي داولي يدلوا اولادك دي دي وكجينكاي دا تور زي الرحام یا سوسی ذی ظعیل الرحام دی وا اولاد وبنات الابن داغه اولاد یید لور اولاد د یید لور اولاد ینه نوصای اولاد الکان جنا کیدا تو په زړه د پردوی اولاد ده کین ا د چه اولاد ده واسن فسانیدن سنف تد یانت علیهم المیتو د میته او د نسبت کیږيږي هغه توي ا د ساکه لک نوصاین واسیم ورشو او اداد ساکتات جداد ساکتات ایفاتشو یعنی جد فاسد او جد فاسد ذو الرحامن دی نه دی کنه او جد صحیح او جد صحیح د ذو الفروزن دی یاداشت کوله دی ګر موږ مخکدارنه نشایو لا کړی و ال اجداد الساکتون جد ساکت یعنی جد فاسد لک د مور پلار دته جد فاسد و او دارل دی د دا امور د پلار More, the, فاسدہ شو. فاسد شو مور دا جد فاسید شو یعنی چې جد فاسید شود مور پلار زوی له حامل شو نو داغه نه برخه چې څومره مور پلار دي عقد دي مولي لپاره نه آګاني نه دي لیکن اجداد فاسید او جدات فاسیده دي دا داغه خلاصه شو نفس الفصاله سو درم قسم چې ده يم تميل الى ابوي الميت چې دي مور پلار د ميت کې شنخه صالح پر زویلار همو کی نسبت د ميت مورطلعته کیږي اغه سوق دي اغه د خويندو اولاد اغه د خويندو په اولادو نسبت مورطلعته د موري ودي کیږي ځکه چې زموري د مورطلع نه پیدا کړي د موري د مورطلع نه پیدایي نو د خويندو اولاد وي آده ایخوه بناتوی دیک سراز دیک دیکه راز داده چده خوهندو اولاد مطلقا علکان دیکنی او که جنکی دا طول پا زویل ارحامو کنید دا طول پا سکرازی زویل ارحامو کنید او ترونو اولاد باقی که بنتی زویل ارحام دی علکان اصبه دی رویری چی زویل ارحام دی او رویرون اسبه دی سدی اصبه تا تو او شوایی کنه زن اما زدار خبره ده کنه دخلصه شو یعنی دریم که نسبت ابو وید میت کیږي لکد میت چې د خویندو اولاد اجازه الرحم دي الکان دي بجنه پیوی او ابو وید میت زکږي چې د پلار اولاد ده کنه د میت د پلار د اولاد اولاد ده نسبت اغه تو شو بنات والاخوه یعنی وروړي نوريري وعلي نورونا ذا ذو الرحمكني بل دي بلكي ذعسابات كي وبن الاخوان ام من بن الاخوان لام من بن الاخوان من, من وان سفلوا اه يعني اولاد دا اغالئ من خو كما خورت لئمندا نو دا حغیب بچی کی دی داون دا زبل <سؤال> ارحامو دا لین <سؤال> ناری نستنان فرابیو سنورم <سؤال> سنف چو دے نسبت کی جدد مئیتا اجدد تے دمئیتا د مئیت جد و جدد تا نسبت کی گی لکا منگو تا تروائیو منگو تا تاپوائیو منگو تا ما شو تروروائیو دا دا نیکا اولاد دے کنو یعنی دا مور د پلار اولاد دے نسبت پی د مرید د پلار پلاطا او شو د مور مور تو شو د سشو کنه د کړهغي اولاد دی د کڼې اولاد دی سن ژرا نسبت کې جد د مې جد جدته د مې یو تا وهمل عمات او الامام او غطا پاپوګانی و او چې د ترونه وایي عمات پاپوګانی یعنی پاپوګانی ایا دې کاله دې کغه اخیاف دې د رسول رحم شو لیکن اعمام لفظ امین قیده و لگو زکا ایانی ترو سکا یا علا تی ترو داد اصاباتو ندی او کم ترو د دپلار دمید داد پلار چې ده مرزی جرور ده نو اغا پزویل ارحامو که ده اغا پزویل ارحامو که ده سن پیدا بھی نسبت کی جدید مئید تا جدتید مئید تا اغی تمگا اعمام تو آئیو اعمام و ایداد نیکا اولاد دید ملیکا نا دا ملی دا لکا اولاد دے سوک عمات اور اعمام نو عمات مطلقان وی دي الارحامو ندی آیانی دی کالاتی او اعمام چی دے لئم نو پا کې که احتراض اوکو اهم آیانی علاتینا سکتر ایا میری مرزوی دپلا دا داد دا عصباتو ندی والاخوالو والخالاتو دا مور پا طرفو ماما گاین او ما شو گانی یعنی داد زویل ارحامو ندی آیانی دی کالاتی دی کاخیافی دی چول قسمو نبکیر آلان داد سندی داد زویل ارحامو ندی فہا اولائی دا صنافی اربا تالبا تاین و معورد و کل من یدلی بهم هر اغاچ دی پذری لسی گی دادون زویل ارحام دی دادون سدی دا زویلرحام دی یعنی کلو من یدلی ینتشبو یتوصلو بیهم من زویلرحام دا تود دي ندی اس پا دی کم یو اولا دی نو پا دی اولا والی کی واورا روابو سلیمان جوز جانی ابو سلیمان جوز جانی ما محمد ما محمدی شیبانی شاگل دی آغری محمد بن حسنی شیبانی نا أبو سليمان موسى ابن سليمان جوز جاني داد إمام محمد صلى الله عليه وسلم فاصل رحمهم الله تعالى يعتبرون الجهاد في الدوريس غير أن أبا يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الجهاد في أبدان الفرق ومحمد ومحمدا رحم الله تعالى يعتبر الجهاد في الاصول كما اذا ترك بنت بنت بنت ومعاذ بن تا ابن بنت وبله بنت بنت بهذه الصوره بس خوش زمو علماء رحمهم الله تعالى اعتبار كيف جهات و بتوري ازد زل الارحام وك اعتبار الجهات لك مطلب داده کی بس واري چین هغه په ګو جي هتونو سره واريشي نه په سره ګال پګ نه په ګو جيهتونو سره واريسی په ګو جي هتونو سره غ واريشي نه د ګاو جي هتونو ل آ کنی زمونګلهه همهم الله تا لاې بعد دجههاتتو کوي په تو کې. غیردینا دمردا چې ابو یوسف رحم الله تعالی اتباع جهات کوي پاپدان او دو فروو کې پاپدان او دو فروو کې یعنی مطلب اصول تنګوري نه کومه کې قاعده بیان شو اصول تنګوري او امام محمد رحمه الله کې بعد جهات کو اصول کې کوي برا ګره پرونه مخ کې زریبن بیان شو مدارو غیسه کتا فروو ته ور کوي مثال کما اذا ترک الک سنگچه پریخذل سنگا مالا پن گا کتو پن دے دو مالا کمائزا ترکا لکدی کتاب تا گورا پری خودی بنتے بنتے بنتن بنتے بنتے بنتن شاری وَهُمَا دَا بِنتِ اَزَن بِنتَا ابنِ بِنتِن بِنتَا ابنِ بِنتِن کنا یعنی مطلب دارے چی دار دوارا بنتے ہے دا په دې طرف هم باندې د مې چې نو سيدي ا په دې طرف هم نو سيدي, سيدي. دا بل لوري دا د لور دا بل لوري د کل دی دا بنت پیدا شوی دا بنت نه پیدا شوی دی بل غار ابن بنت دنت دې عزيزه سوره اعدان شخار شو لکه دا اس مړي د د د یوی لور پاولاد پا کې د داد ونونه دي د بل لور پاولاد پا کې یعنی د لور د زی اولاد کې اعدادی دی دیابله لوري د هغه پاولاد پا کې دابا دا را خلق ټول ملوی اعده موجود دي کموجودی کم دا موجوده غو سپدی کې د وراثت تقسیم بسنګه کای داتا نخشخی این دابی یو سو پنید امام یو سو رحمت اللہ علیہ یو کون المالو بینو مسلاسن کیی گی بدا مال پا ما بیند دو کیا سلاسن دری برخی کا سیکا و سوارا اگرزی داسی کان ترکار با بنات ان گویا که سلور بنات او یو ابن پاتی شویده لکا سپاتی شویدی سلور بناتو او یو ابن پاتی شویده اید دیتے سلور بناتو ویداغوری پینتاګور دغه ته څو وي څلور بنټ دغه ته څلور بنټ په نسبت باندې د زور په یوي زور په اولاد کېوم دا ډولونه دي دبل زور په اولاد کېوم دا ډولونه دي نو دا څلور بنټې شي یانه حکمان جوخه د دې کنا حکمان څلور بنټې شي ایتایبن د پمندره دوه دو بنټو شو نو دو دوه تور کا سلور حسید ادتا ورکا دو حسید و دا دو حسید پا نسبت سلور و دا سلوسته کنا دا سلوسته دا سلوسته زمان پا خبره بانی پوشوئی کنا دا مسلک دا سی شو این دابی یوسف رای مولا یکونو المالو بین او مسلاسا و سوارکا نهو ترکا گویا دپری خدرو سلور بنات و ابنن سلساہو لیل بنتینی ایدہ پنتگورا سلساہو لیلو بن denke wasulsuhu lilibni sulus la fara dadib al-khu ida luma sala wujuda dreenuko dudu lawarka ya uddu lawarka dan akhsap nisd imam yusuf se choix wa inda باغولله ت چې دا په باې ولله ده ځکه چې قسمت اوول په بتې دے دی احتلا په بتنی سانانی کې دی اختلا په کمځ کې دے او که نه بولې ول بې دي دا ګوره بد بېکارېږي په ببتې سانانی کې بیا داه دا ابن د دا بنته ده نو په ببتنی سانانی تقسیم وکه نو دا ابن چې کوم خکاريږي دا دا په منده د دو ابنی او دا په منظره دا اداب انتا جتا تخکاری گی دا په منظره د دو بنتو دا یعنی عداد بدا کتن اخلو صفت بددی یاد دا قصہ نو دا چه دو ابنی شو نو سلور دا سلور جنگای شوی اید دو دا شوی نشفق شوی یو دا نو شوی نو دل تبرا سبان با تقسیمو که نو پا اوو که سلور دو, دو دا دی بنتو تور کا. او د دو درې دری دوه کب دو دا یو دری فکنا دری هیسی دو دی هلی ما پا خبره پوی گی آه ها. نو دا همونگ تخسیمو کتا با دو بانی نو په دو جی تخسیمو نو دا سالور جینا که دا دام تلب دا ده پا منزر دو جینا کوده دیو دي. جینا وی چې پا آل با بطنسانی تقسیمو کی د خلاف علت دی پایی که دو زامن دی او دری بناتی تقدیران نو شو ابن لپا سلوری سی ورکا داو او کتا ورکا دو اولونو تا او دری اسبعان بنتینو لورکا ينزلو الى الابدان ویقسمو علی الابن والبنتین پا او پا بنتینو بانی بدل تا تقسیمائی دری اربعان با تقسیمائی ولی زکر دو بین تی دا دی دو بین تی او اسی دری دی نو موگا دری هسی په رو رسونگا تقسیم کنو تقسیمی کی کانا نو دا چار رو پا ست که ست نو زکر اووی چی علا سمانیتی و ایشترین سامن لیل بین تینی اسنانی و ایشترون سامن ستتا عشر سامن من قبل ابیهما اید دنائی دنائی و ستت واس همین شپک چی دی دی جانب اید دینا وللابن ستتواصلين دي ابن لپاره چي دای بندي فگا سمو او کمین قبل امه جهه دادا من قبل امه زم کی خبره کینه هسته خوږیږي کنه تاسو کور خیره اخوش یا اخره نو خوشاله شو متول <متحدث> فصل او جسیل فساني فصل د پرسنفي داسین کیشانی تاسو تیار ده اجدادې ساکتا او جدادې ساکتا اجدادې ساکتا او جدات ساکتا اولاهم بالمیراسی دو کہ اولا پا میراس کے اقرب دے مئیتا اولا پا میراس کے سوق دے چھ مئیتا کم زیادت نیز دے رہے من ائی جہت انکانا کم جہت نجی چھ مئیتا زیادت نیز دے رہے نویرہ صدہ غا حق دے اپ وقت دے استواجی پا قرب کے نفمن کانی ادلی چته چا اعلان یوې تقواريص کې دا اولاد دا غا چانه چې اعلان پورارث نکېږي یعنی مطلب دا دي د دود او ترجیحات طریقې او خود لا اول حکم نږدې دي نو هغه بوداله وسارخې دي د نمبر نن برکې کاغه خبر نه نو چې دا چا اعلان نسبت وارث باندې کیږي تا مریته هغه غورشو هغه سشو هغه غورشو هم کار یدلی دي وارثین وا اولا مثال زکه د مرید د مور د مور پلار شو د مرید د مور د مور پلار شو نو اوس دا, دا مرید د مور د مور پلار چې جدي فاصید ده کنه لکه نسبتي چې پچاکیږي د مرید د مور مور دا ازي فرض ده ازره؟ اته لا پوري سویفه کوونې شو اته لا پوري سویفه شو د مرید د مور د پلار پلار دی نو د مرید د مور پلار جدي فاصید دی نو داغه پلار خو خود روشو جا غد ملی لپار فاسد دے. نو له دا غنی کو برې په خپل وی سره ووش شو هغه د ملي د پار دی نو الا په غیر واه الا په غیر وا تا چې د چا یده مید تاال نسبت پهوا کې د دا, دا اولا شو لکه مثالی صدي لکه د مړې د مور د مور شو می غاله د ملی د مور د پلار پلار شو دا مضب د غویل فرزی دی او دا مضب د ابو فضل خصاف دی حساب مجتهدینو کلی عالم تشویده ای چته دی په الله اکبر چه وړ چته دی په ګندلې لکه دوی مجتهد زموږ یعنې مطلب دا دی چې فقہی دین باندې وکنه زسب څه دی نسب سره څه دی اچا ولا تفضیل دا قانون د بیان قص لیکن فنز د اوی سلیمان جوزجانی او فنز د اوی علی بستي ا اغه فنز تفضیل نشته دی یو شی هیڅ شی دی یو شی او کوم نازل د دی برابر وو اپدی کوم یذری رو وارثنه رسینه مجذبی وارثنه رسینه یار تو مې دره په وارث باندې کیږي مساله تاسو جوړه سوا وتفقت صفات د مېذلون بهم هم متفقو او قرابت همان متحدو نو قسمت بیا فابدانو کا قسمت مبچا کئی فابدانو بالکئی و ایختلفت صفت همان يدلون بهم او که شفت داغه چاچې پچایز لاکي يا مختلفو فزکورته پونو صد کې نو تقسیم د مالو ک په ول وطن چکمځه کې اختلاف راغل دي دادي ما محمد سه مسلک ته كما في السنه الاولي لک په زينتي اول کې و اين اختلافه قرابتهم ک قرابت مختلفو څنګه مختلفو لکه مطلب دادي یو جدي فاسد په طرف ته بل جدي سات فاسد د مور په طرف ته قرابت مختلف شو کنه نو څلسان د پلا دور کا د نسبته پلا زی زکامن صحد النسین تقسیم دے دے کا دا دا سو دی کنه اصلو سیره قرابت د مور تور ک د اړ نسبته مور شو ثم ما اصحاب لكل فريق بیا هر فریق ته چې سملاو شو یان د پلاټ په طرف باندې فريق د مور په طرف باندې نو تقسیم وکه په ما دو د دوکی لکسرنګ اتحاد د قرابت وی تقسیم هغه شو کا پای کې په بیا له از د قربا بودا کای او پای کې په لحاظ چې کم ده یان د هغه چې هغه مخکيله فصل 2 چې فصل 2 په سینف کې سن خوار فى سالس تاو سيادو یعنى خوارزي خواريونا او روئره خوارزي خواريونا او روئره فاصدن فى سن فى سالس حکم په ایکی پشان ده حکم د سن فى اول ده بده در ملاید د پتواسا تای <تصفيق> اشان واجی تاید سنت که ست ایند مرکز دکان نمبر قیس عبدالرحمن پلازان از در مانچوک جانگیر ارار سواجی قفرائتر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 037